Bukatzeko gogoratu Donostiako Kiron Klinikak heroinaz desintosikatzeko laster martxan jarriko duen teknika berria. Sei ordutan lortzen omen da heroinari adiktzioa galtzea. Juan Jose Legarda psikologoak psikologoakegaratu duen e teknika honek ordu gutxi batzutan lortzen du monoa esaten zaion hori, eh, desintoksikazio fisikoa desagerraraztea 100ko kasutan. Eroina zaleak hogeita laur du, egin behar ditu hospitalean. Zainketa berezietako gela batean ingresatze dute. Zei sortzi hor dutan mantentzen da mediku kontrolpean. Eta prozedura farmakologiko batez, heroina erretiratzen zaio garunetik. Ondoren, bederatzi hilabetez, tratamendu psikofarmakologikoa jarraitu behar du, hori bai. Eta, ondoren, era erabate dator pertsona hori bere onera. Benetazko berri ona. Tzaizu iruditzen.